Ja hej Danny, nu är det dags för en ny saga igen och en saga som är lite lite speciell, något som kräver lite, lite finess, inte bara med pappersvikar fingrar utan även något, något speciellt, något magiskt, någonting övernaturligt som ska till för att kunna berätta den på rätt sätt och ja, jag hoppas jag är mannen att göra det i alla fall. Jag lite övernaturliga krafter kan väl krävas för att verkligen ge den rätt svung Men jag tror vi är män att lyfta den faktiskt Och även om vi kanske inte har de magiska talangerna som behövs Så, så har vi munlädret med oss i alla fall Vi kan prata, vi kan berätta och vi kan spoilera Även om vi ska försöka att undvika det sistnämnda idag För... Uh... Det finns tillfällen där att spoilera är lite av en synd. I, I det här fallet så skulle det vara en av de grövsta synder som någonsin funnits. Ja, det vore ju synd att göra så och spoilera en hel film och... Ja, även om eh, den här berättelsen kanske ja, inte hymlar med, med, med hemligheterna där och, och, och ger gott om ledtrådar hela vägen igenom så... Eh, är det en film som jag, jag tror man, man bör upptäcka så mycket som möjligt av på egen hand? Så ja, vi ska verkligen göra allt vad vi kan för att lägga band på oss och inte ta och, och spoilera någonting av denna historien här och bara fokusera på, på det centrala i, i berättelsen. Um, men nog frestade och vilja berätta mer om, om karaktärer och historien i det här fallet. Men ja som sagt det, det, det är nog inte bra för de som inte har, har sett filmen här så vi ska försöka hålla oss så, så spoilerfria som bara möjligt här. Ja, men trots det så ska vi ju prata om allt som är relevant i den här filmen naturligtvis. Annars så skulle det bli en, en väldigt kort podd den här veckan. Men vi får väl undvika att gå in på de där små elementen som skulle berätta för mycket. Utan vi, vi får gå fjäderligt fram och försöka undvika alla de här ja, stora avslöjandena som naturligtvis ska komma i den här historien. Och... Visst, viss av dem kan man förutse medan man sitter och tittar på filmen, den, den är ganska generös med ledtrådar, både övertydliga och subtila. Men trots det så, så känns det fel att bara säga, ja så här är det eller så där går det till och så vidare. Den här podden ska ju inte ersätta att titta på filmen, naturligtvis inte. Men den ska hitta ett trevligt mellanting för de som har sett den och vill höra vad vi tycker. Och för de som är nyfikna på att se den och undrar vad vi tycker och, och kanske, ja sitter lite i valet och kvalet och, och tänker ah, men om, om Daniel och Pavo säger något positivt så, så är det kanske värt det. Ja, och det är en, det är en svår väg att, att vandra ibland mellan de här två lägren. De som har sett filmen och inte sett filmen. Så vi får balansera oss så väl det, det bara går det här. Men nog finns det ju en hel del för oss att prata om utan att vi, vi tar och förstör filmupplevelsen här definitivt. Det, det här är ju en, en film som... Eh, ...är generös med berättandet som har mycket att berätta. och ja, Det är ju långt ifrån allt som eh, bör vara höllt i dunkelt här. utan Det, det finns ju en, en central story att ta upp. Det finns karaktärer att prata om. Så eh, nu kan vi fylla ut en, en bra podd med det här materialet. Ja Man kan ju säga som så att allt som dyker upp i en trailer... Det, det måste ju vara helt okej okay att prata om. Jag menar, det har ju redan avslöjats mer eller mindre. Sen finns det förhållningssätt och det finns detaljer och det finns sammanhang som, ja... Man bör vara försiktig med, men med tanke på att våra huvudroller presenteras i, i trailers och liknande, ja då kan det ju inte vara en jätteöverraskning att vi kommer att prata om dem, verkligen inte. Men lite mer sammanhanget, lite mer äm, det stora mysteriet, det, det får vi hålla för oss själva. Och blir man lite besviken av den ståndpunkten så, så får jag väl be om ursäkt Men eh, det är ju en praxis att inte försöka spoilera sönderfilmer Har vi gjort det i det förflutna? Definitivt Men många gånger så har det varit riktiga skitfilmer Där jag har nästan har gjort en poäng av att Titta inte på den här, jag kan berätta vad som händer Bara, bara undvik det här skräpet det, det finns ingen mening att ni ska behöva genomlida det När vi har behövt göra det men jag kan ju inte direkt påstå att jag har, har lidit av att titta på den här. Det, det har ju varit en helt annan filmupplevelse denna vecka jämfört med de vi har haft ganska nyligen. Ja, det vill jag ju verkligen lova. Det här är ju en film från producenter som jag tror både du och jag håller väldigt kära som producerar så så särägna historier med en, en särskild look, en särskild stil. Eh, någonting som känns unikt och... och hantverksmässigt förbluffande att de hela tiden höjer sitt produktionsvärde med varje film som går så jag är i alla fall extremt nyfiken på varenda film som de släpper för att se vad ska de hitta på härnäst hur ska de överträffa sig själv. Och kan de ens överträffa sig själv i det här laget? Så ja, det, det är ju något som jag har, har längtat efter att verkligen kunna få sätta tänderna i den här filmen och, och se vad det är de bjussar på den här gången. Ja, men det finns ju någonting lite tråkigt som vi faktiskt behöver ta upp först och som verkligen ska i hjärtat på mig när jag såg. Och... Ja, dagens film är ju en animerad film och den tillhör ju en subkategori som är stop motion. Det vill säga att man har dockor och liknande som man rör runt framför kameran och flyttar millimeter för millimeter för att ja, få fram rörelser och liknande. Och det är ju ett, ett fantastiskt resultat när det är kompetenta animatörer som ligger bakom det. Problemet är ju att den här typen av animering har ju blivit mer och mer impopulär av någon anledning. Det kan inte vara för att, för att det är fula filmer, för det kan jag inte påstå att det är tvärtom. De blir bara vackrare och vackrare för varje film som produceras. Och hantverket blir snyggare och snyggare, men tyvärr verkar det som att Folket har inget intresse för den här typen av animering. Därför när jag när jag satt och tittade på resultaten av bioinkomsterna på den här filmen så, så hade de bara spelat in lite mer än filmens budget och tyvärr är det ju som så vilket många missförstår. Box office siffrorna är ju ingenting som studion får direkt i fickan utan i regel är det ju cirka hälften utav the box office results som en studio får just därför att biografer ska ha sin del och andra ska ha sin del och det betyder att den här filmen tyvärr gick med en förlust. Ja, dessvärre alltså en ganska så rejäl sådan får man ju ändå säga att det här blev en, en kalkon på, på biofronten. Speciellt i USA där publiken verkade fly undan från filmen här och ja det kan ju ha sina förklaringar att det är en... En dockfilm kan vara en, men med dagens teknik och animeringssätt så, så känns det här inte som docker längre. Och ser man på trailern så är det väldigt svårt att se att det, det verkligen är en, en dockfilm. Så att det verkligen skulle ha resulterat i en flykt. Jag undrar om det snarare kan vara en kulturklyfta som har skapats så att det här är inte en typisk västerländsk film med västerländsk kultur i fokus och att det är det här främmande som har gjort folk lite mer skeptiska till att se filmen och ja, jag är nästan rädd på att det är en kombination av de här båda som har resulterat i att Ja, det, det blev en rak förlust för, för det här hantverket. Och även om det, den fortsätter att dra in pengar nu när den har kommit ut på hyr och köp film och den streamas och så, så ja, ser det ut som att den kanske åtminstone kan eventuellt dra in produktionspengarna igen. Men. Ja, det är ju ett resultat som jag tror får studion att, att tänka på framtiden, vad, vad de kan och, och bör satsa på att göra härnäfter. efter. Och det är ett slutresultat som verkligen skär i hjärtat på mig, därför... Jag ska ärligt säga, jag älskar den här studions filmer, jag älskar det här mediet, jag älskar den här filmtypen. Och jag tillhör kanske en, en döende sort av konsument, så kan mycket väl vara fallet. Men jag, jag tycker att det här är vackert gjort, jag tycker att det här är stilfullt, jag tycker att det finns så mycket hantverksskicklighet här och... Det är alltid tråkigt när en traditionell animationstyp försvinner. Jag menar, det är inte så länge sedan ändå som Disney bestämde sig för att äh, vi ska inte göra fler handanimerade filmer med penna och färg, utan nu, nu blir det digitalanimerat för hela slanten. D det skar i hjärtat. Skulle den här typen också läggas ner, ja, då, då skulle det skära ännu mer. Det, det känns verkligen som att Gör man inte digital datorfilm så har man ingen chans att överleva. Och det, det är ett fruktansvärt tråkigt filmklimat. Ja, det, det är ju det att eh, allting ska, ska vara enligt en, en specifik mall för att kunna överleva. Och eh, ja, vi är ju inne i den digitala åldern. Den saken är ju säker. Men eh, ja, så länge som... –digital animering är så stark– –så tror jag det hela tiden kommer att dyka upp motreaktioner på det här– –som vill visa upp att vi kan göra film på ett annat sätt– –med mer eh, traditionella eh, metoder och, och leka med det istället– –och ja, utveckla en, en alternativ animationsstil. Så mm. eh, jag är i alla fall inte rädd för att... Eh, andra animeringsstilar kommer att helt det ut, men det kommer ju absolut inte att ha samma ja, kraft för att suga åt sig tittare, utan det blir en subkultur som figurerar i, i skuggan av de stora digitala animationsfilmerna så det kommer att finnas där, men det kommer ju inte att vara filmer för den stora massan, och Ja, det, det är väl egentligen på, på både gott och ont där tror jag. För, eh, där man kan ju samtidigt med eh, alternativa motrörelser skapa en film för en publik som eh, inte annars får sina behov eh, tillgodosedda i, i mainstreamfilmerna. Så eh, på det sättet kan... Eh, Tittare och studios går gå hand i hand lite där, att de, de hittar varandra och, och går vidare bara på grund av de gemensamma nämnare som de har. Det är så sant som det är sagt, men ja, jag är lite nervös för framtiden i alla fall. Jag, jag vill att åtminstone det ska finnas några större studios som gör den här typen av material, men ja, det ser ju lite digat ut just nu, så... Ja, vi får, vi får muntra upp stämningen här lite grann och faktiskt titta på vad det är för någonting vi har sett till idag. För då, då tror jag definitivt att vi kommer att börja sitta och le. Vad är det för någonting vi har tittat på? Jo Danny, vi har ju sett på Kubo and the Two Strings från 2016 i regi av Travis Knight och med manus av Mark Hames och Chris Butler. Och Kubo är ju producerad av Laika, som vi båda likar väldigt mycket. Det, det är ett skämt som aldrig slutar vara roligt för mig, måste jag erkänna. Men det här är ju en studio som har varit med väldigt länge, har gjort väldigt många animerade filmer med just stop motion och... Det är ju deras signum, det är ju det som de gör bäst. Och vi har ju pratat både i den här podden och i vår föregående podd om, eh, om Laikas filmer och hur mycket vi uppskattar dem. Deras fel och brister där de finns men överlag så brukar vi ju vara väldigt positiva till deras produktioner. I det här fallet var vi ju lite nervösa i och med att man har ju tagit sig an ett ämne som är helt nytt för Laika. I vanliga fall har man ju gjort väldigt västerländska historier, vilket inte är så konstigt. Studion är västerländsk och har västerländsk kultur och liknande kring sig. Men nu har man valt att göra mer asiatisk kultur. Och där finns ju alltid en, en massa fällor och liknande som man kan ramla ner i när man ska försöka göra en annan kultur. När man inte kommer från den och har riktigt... Ja, förståelse för den. För att få förståelse för en kultur som utomstående måste man ju verkligen gå in och studera den. Det är inte riktigt som att känna till sin egen. Nej, exakt. Det, det finns ju fallgropar där att eh, man går ogenomtänkt in i, i handlingen och ja, fullkomligt massakrerar den. Man eh, bygger någonting som mer blir... Eh, ytligt påminner om eh, om kulturen i fråga man hänfaller sig åt, åt platta stereotyper och det, det, det hela blir mer av en nidbild än en hyllning eller ja, eh, hur mycket en har till likeas så var det en del av mig som tänkte ja oh, ja kan de verkligen klara av det här kan de hitta det japanska kan de verkligen gå in i den japanska kulturen och, och få fram en berättelse som ja, representerar den kulturen väl som får en att känna sig hemma i, i filmen och ja eh, någonting man ska säga om Laika eh, det är att de går in i sina produktioner ganska väl förberedda och efter att ha sett på Kubo and the two strings så får jag säga att så även är fallet på berättarplanet, på det kulturella planet, det här är en film som jag tycker känns väldigt japansk. Ja, jag är ju någon som är väldigt snabb med att påpeka att Laika är väldigt duktiga på att just representera saker och ting i sina filmer, men trots det så, så är det ju en stor sak att försöka ta sig an ett sånt här ämne och en sådan kultur. Men det här var inga scener i den här filmen som kändes fel. Tvärtom så fick jag starka intryck från bland annat Studio Ghibli är den här. Det är någonting med hur man har valt att lägga fram kläder, valt att lägga fram städer, valt att lägga fram miljöer. Nu menar jag inte att lika på något sätt har kopierat Studio Ghibli, absolut inte, men... I och med att Studio Ghibli gör film som oftast är placerad i asiatisk kultur så är det ju en bra jämförelse att göra där. Och jag tycker att de har träffat rätt på, på de flesta punkterna faktiskt. Nu tillhör ju det för det mesta det visuella och är ju någonting som vi ska prata om senare. Men... När det kommer till asiatiska sagor så tycker jag att man har träffat väldigt rätt i manuset här också. Men något som du påpekade för mig när vi satt och pratade direkt efter att ha sett på filmen så är det ju att den, den västerländska tonen gör ju sig väldigt påmind. Ja, det, det får man väl ändå säga. Det, det är ju svårt att, att helt lägga sin egen kultur åt sidan och, och bara fokusera på det japanska här. Se bara på en, en studio som just Ghibli som du nämnde. De har ju producerat film med västerländska motiv men det har ju jobbat nästan tvärtom och tagit västerlandet till sig och, och gjort en japansk. Och det har ju en, en viss skärm i, i sig som fungerar väldigt, väldigt väl. Eh, här har man då försökt ta västerlandet till, till Japan- och homogenisera det med varandra här. Och det fungerar väldigt väl berättarmässigt- men det finns... En, en västerländsk ton fortfarande närvarande i, i Kubo här. Eh, och ja, speciellt i, i de humoristiska elementen här. Då kändes det väldigt anglosaxiskt om man säger så. Att ja, det, det, det är vanlig eh, Hollywood-humor som dyker upp som i, i vanlig barn- och familjefilm. Att man har de komiska karaktärerna som, som träder fram. Och jag har sett att de levererar repliker på den sorts humor som lyfts fram. Det, det känns väldigt mycket väster för mig i alla fall. Så där. Eh, eh, Togs Japan ifrån mig lite grann. Och man kände att det här trots allt är en, en Englands produktion. Och med det sagt så, så förstörde det ingenting för mig. Jag tycker att det ändå blev så väl blandat med, med västerländskt och österländskt. Att det, det, det blir en, en, en fin målning som, som blandar det bästa av, av två världar. Och, eh, jag tycker det, de ändå har fått det att fungera riktigt, riktigt väl här i, i det respektfulla sättet som de eh, porträtterar japansk kultur och hur de för in sig själva och eh, sitt sätt att göra film i det hela också. Ja, jag tycker det, det är imponerande. Ja, de har ju verkligen producerat vad man skulle kunna kalla en hybrid här. Kulturen och figurerna är ytterst japanska eller asiatiska, men manuset i sig och humorn och strukturen är ju väldigt västerländsk. Och det gör ju att det, det kan kännas lite konstigt för de som kanske förväntade sig en ännu mer japansk film än vad det här faktiskt är, men... Jag tycker ändå att det funkar väldigt väl och manuset känns väldigt noga avvägt och det är inte så att de har glömt bort att de har ett västerländskt synsätt eller en västerländsk humor. De har gjort valet att ja men det här är så vi gör film, det är så här vi vill presentera våra figurer. Men skillnaden är att nu gör vi det i en österländsk miljö istället. De påstår ingenstans att det här är en renodlad asiatisk film, verkligen inte. Men att de respektfullt lånar deras sagotradition och visar upp den. Och ja, jag tycker faktiskt att det här... Det här är exemplariskt på hur man ska försöka blanda kulturer, respektfullt samtidigt som man ändå låter sin egen kultur vara med. En, en, en trevlig blandning får man väl säga. Ja det, det fungerar alltså från första rutan till sista här, det, det gör sig påmint att, det, det, att det, det skiftar lite mer mellan traditionellt västerländskt och österländskt i, i vissa scener men det är inget som, som direkt stör tycker jag här. Och ja, det gick faktiskt så långt att eh, jag kände mig så hemma i den japanska världen här att jag, jag började tycka att det, det är märkligt att alla figurerna står och, och pratar engelska med varandra. Ja, det var nästan så jag började förvänta mig att de här figurerna borde ju prata japanska. Vad, vad är det som står på? Så då har man ju gjort någonting rätt i alla fall med sin presentation av, av Japan, att det, det engelska språket helt plötsligt börjar kännas lite, lite suspekt. Ja, det hade ju faktiskt varit kul om de hade löpt linan ut och faktiskt dubbat den på japanska i original och istället låtit det engelska vara undertexter. Givetvis att kunna låta det finnas en engelsk dubb också, men, men att det var den japanska som var den, den riktiga. Men om nu filmen i sitt original inte drog tillräckligt mycket publik så hade ju förmodligen en, en textad film dragit ännu mindre publik så ja, jag vet inte. Kanske är vi västerledningar alldeles för trångsynta men, men tydligen är ju undertexter på en film någonting som folk eh, verkligen skyr av någon anledning. Men, men, för all del. Jag, jag håller med dig om att det, hade, att det hade känts väldigt kul att se den med japansk tal. Men det funkar som det är. Mm. Och innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi tittar lite närmare på Vad handlar egentligen Kubo and the two strings om? Jo, den lilla enögde pojken Kubo lever i en grotta tillsammans med sin mamma. Han gör sitt bästa för att ta hand om modern som verkar sjunka djupare och djupare in i sig själv. Han spenderar även dagarna i den intilliggande byn där han berättar sagor för byborna med hjälp av origamifigurer och en smula magi. En dag trotsar Kubo sin mammas regel om att vara tillbaka i grottan när solen går ner. Denna regel visar sig vara välbefogad för så snart mörkret kommer krypande är det något som följer med i skuggorna och som söker efter Kubo. Detta något är ute efter Kubos andra öga men lyckligtvis hinner hans mamma till undsättning. Med sitt sista uns av magi skickar Kubos mamma honom iväg till en främmande men för tillfället säker plats. Där har modern sett till att en talande apa ska vaka över Kubo medan han åtar sig ett riskfyllt uppdrag. Att finna alla delar av hans fars mäktiga rustning så att han kan besegra dem som vill honom illa. Och den här historien känns ju bara så tomatiskt rätt. Den lilla pojken med ett stort äventyr framför sig och all magi och all miljö och alla sagor och allting som visar sig att det är minsann inte bara sagor, Det finns faktiskt verklighet i det här också och så vidare. Det är så mycket här som bara får mig att mysrysa riktigt härligt och det krävs en hel del för att få mig att nå en mysrysnivå av den här graden och det är någonting som Laika alltid lyckas med. Jag var osäker på om de skulle lyckas den här gången men de lyckas och de lyckas riktigt väl. Det betyder inte att handlingen är perfekt. Jag kunde tycka att historien kändes lite jäktad här och där som att vi vill nå en viss punkt innan speltiden är slut och därför så sparar vi in på vissa element. Resan känns lite avkortad på vissa ställen och vissa interaktioner känns som att de har hoppat över därför att ja men det antyds att det här sägs eller att det här görs och så vidare och jag förstår det kostar väldigt mycket att stop motion animera och det som finns här både manusmässigt och tidsmässigt fungerar alldeles utmärkt men jag fick ändå en liten känsla av att en, en 10-15 minuter till hade inte skadat Ja, jag, jag förstår precis vad du menar. Och ja, det, det är ett litet, litet problem här. Det, det får jag hålla med om. För Kubo, det är ju en film som har en så intrikat bakgrundshistoria. En värld som de har format in i, i min minsta detalj här med... Stora händelser som måste presenteras och ja, föra Kubo och hans resa framåt i, i lagom långa stycken och allt eftersom eh, Kubos saga eh, förs vidare så... Jag kommer i nya element med in i bilden som vävs in i, i hans berättelse här. Och en del av dem, där känns det som att det, det går lite väl undan i, i svängarna här. Att man verkligen får, får anstränga sig för att och riktigt hänga med och ta in sig alltihopa. Annars så... Ja tappar man helt taget om filmen och vet inte vad som för sig går för det är mycket, mycket, mycket som ska berättas under filmens lopp här och jag håller med om att en del portioner här, det serveras väldigt snabbt för att sedan gå vidare här men ser man på, på det genomgående tempot i filmen hur det är uppgående byggt så tycker jag ändå att de har fått till det väldigt väl. Att Det, ja, det inte är några bisarra svängningar att det hela tiden går upp och ner i, i tempot här utan de har ändå format en kurva som känns behaglig och som är, är, är lätt att följa med i ändå om man är någorlunda koncentrerad. Men ja, det, det jag håller nog med om att eh, lite mer kött på benen lite mer av den här upplevelsen för att riktigt kunna etablera eh, det som behöver etableras på ett så bra sätt som möjligt. Ja, Det, det hade nog eh, kunnat göra filmen ännu bättre men eh, jag vill inte klaga riktigt på, på det som presenteras för oss där för jag tycker att om man ändå har gjort det tillräckligt bra för att man ska kunna hänga med i alltihopa och inte känna att det blir allt för mycket periodalbana i i berättandet här och jag, jag, jag känner mig ändå nöjd över det jag har fått uppleva Jo men jag håller med dig. Jag, jag skulle vilja göra liknelsen att den här historien och filmen det är som en, en riktigt god måltid och när man har ätit den så är man egentligen mätt, man är nöjd men man har ändå den där lilla känslan att oh, jag hade velat ha en mun full till, en mun full till och jag hade varit riktigt nöjd. Mm. Man är egentligen redan nöjd men man, man vill ha det där lilla extra och jag skulle vilja säga att det egentligen talar till kubus fördel därför det... Det betyder ju att man, man njuter av det, man vill sjunka djupare in i det. Och ja, då, då har man ju en historia som har grabbat tag i tittaren och det, det ska de ju ha all heder för. Och en stor del av det beror faktiskt på vad huvudroll här på kubus själv för... Visst, han ska spela den, den unge killen som är lite obstinat, är väldigt nyfiken, äventyrstörstande och så vidare. Men det är ändå någonting litet där som gör att man, man ändå tycker att oh, ja, men det här är en fin kille. Och de gånger han är obstinat, visst, det kan vara irriterande, men vi, vi ignorerar det just därför att vi vet att han har ett gott hjärta vi vet att han vill väl vi vet att han kämpar för en god sak att han sedan hänfaller till sin ålder och är lite barnslig här och där vet du vad, det struntar vi i ja, det, det gör vi verkligen för det, ja, det, det här kunde ju lätt bli en en gnällig unge som eh, bara hade gjort en obekväm av att sitta och kolla på filmen här, men Ja, man etablerar Kubo så väldigt väl. Man visar hans eh, svaga sidor väl som hans starka sidor. Man visar vad han har för sinnesstämning, vad han har för mental läggning överlag. Alltså hur, hur han fungerar. Och ja, allt det här tillsammans, det, det blir en, en komplett figur som man... Man reagerar när han är lite, lite barnslig och vrång mellanåt men, men det här känns ändå som att ja, det är så här Kubo skulle ha, ha reagerat. Han är ju trots allt bara ett, ett barn. Och eh, på grund av de positiva egenskaper som man har etablerat tidigare- så har man redan bundit band till honom. Och man kan tycka att det är charmigt istället. För det, det görs på, på rätt vis här med Kubo. Man visar hans, hans nyfikenhet. Man visar hans äventyrslusta. Man visar hans livsglädje och fascination för, för världen. Och eh, man gör allting så stilfullt här faktiskt. Så att det, det blir ett, ett levande barnporträtt här i precis rätt tappning. Så jag måste säga att jag, jag blev väldigt, väldigt förtjust i Lille Kubo. Ja, jag också. Men jag skulle vilja påstå att han, han genomgår inte så mycket karaktärsutveckling här. Det finns lite naturligtvis. Mm. Men han är hyfsat samma när filmen börjar och när den slutar. Och det är därför att det är inte den typen av resa som han ska gå igenom. Snarare så är den resa att få reda på vem han är, varifrån han kommer, vad hans förflutna är, var um, alla omständigheter som ledde till hans födelse egentligen berodde på och så vidare och så vidare. Vad är saga? Vad är verklighet? Vad hände egentligen då för elva år sedan och så vidare? Det, det är den typen av mysterium istället. Och i och med att Kubo egentligen har alla pusselbitar redan från början därför att han, han har hört alla sagor, nu handlar det snarare om att han får hjälp att, att lägga sitt pussel, att sätta bitarna på rätt plats. Och... Visst, han är lite vuxnare och lite mognare när filmen är över, men det är, det är fortfarande samma levnadsglada och härliga Kubo i slutet på filmen som i början på filmen. Och jag menar inte det som någonting dåligt, det är ett val man har gjort i den här rollfigursframställningen och jag tycker att det fungerar riktigt väl. Ja, det är ju absolut tillräckligt mycket av en, en, en resa för Kubo här. Man hade inte behövt lägga till en, en ark. Att han, han ska växla som person också. Han har inte hunnit bli en fulländad person nu Han är väldigt ung fortfarande. Och just resan med att hitta sin identitet, vem han är, var han kommer ifrån... och allt det, det, det blir ju ett, ett första steg så när filmen Kubo är slut det är väl egentligen då hans eh, mer eh, mentala eh, tillväxtfas skulle börja när han har alla pusselbitarna på plats när han har lärt sig att berätta sagan om sig själv så att säga det är då han, han, eh, hans kurva som, som karaktär börjar och det, det tycker jag är en, en riktigt bra grepp att ta här och, och ta ett barns sökande efter sig själv. Det, det, det känns riktigt härligt att uppleva. Jo, men ett identitetssökande av det slaget är ju någonting som vi alla kan sympatisera med. Vi går ju igenom någonting sådant allihopa när vi växer upp. Mm. Naturligtvis inte i den här skalan för de flesta, men ändå den här frågan. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Och vart är jag på väg? Och det är, det är stora saker att försöka lära sig in sig och ta till sig och... Där, där sker ju naturligtvis en mognad i och med att man, man når insikter där. Samtidigt så finns levnadsglädjen, skämten, de sopiga tillstånden där han är sur och irriterad, de riktigt glada, de rädda och alla de andra. Det, det är ett fint spektrum på den här figuren, han är extremt härlig att följa med. Och jag måste säga att Art Parkinson som gör Kubo gör... Ett lysande jobb, alltså det här är en solklar prestation från början till slut och ja, jag kan inte föreställa mig en annan röst eller personlighet på den här lilla killen, alltså det här är så nära perfektion vi kan komma. Ja, röst och, och, och bild det faller väldigt bra ihop här. Trots att han pratar engelska Art Parkinson så, så fungerar det alldeles ypperligt här, det, det får jag säga. Han, han fångar humöret och atmosfären kring Kubo på ett bra sätt och gör honom till, till något mer än en, en dockfigur och verkligen får liv i honom här. Så... Art ger mer av den här barnkänslan till figuren också. Jag tycker att det, det fungerar riktigt, riktigt bra. Det, det får man säga. Det här är en suverän barnskådespelarprestation i att ge rösten till, till Kubo. Det, det är precis så här det ska vara tycker jag. Jo men det är det jag menar med perfektion, de har hittat en röst som passar perfekt med en skådespelare mm. som verkligen kan agera på ett sätt som känns helt korrekt för en figur med det här utseendet, med det här beteendet och så vidare. Det, det är bara helt rätt, så en stor elov till art här, en stor elov till laika, här har ni verkligen producerat i toppklass, men det brukar de faktiskt göra med sina huvudroller. Men det dröjer ju inte länge förrän Kubo för ett gäng med resenärer kan vi säga. I alla fall två stycken. Och det är nu det börjar bli trixigt därför det finns så mycket jag vill säga om de här båda. De är spännande, de är trevliga, de är underhållande på väldigt olika sätt. Men att prata för mycket om dem skulle bli en enorm spoiler. Men att inte nämna dem, det skulle vara helt fel. Så... Ja, vi får ju prata om apan och skalbaggen här. För de, de bidrar med så otroligt mycket. Ja, det, det, det gör de både visuellt, stämningsmässigt och, och röstskådespelarmässigt här också. Det är särregna karaktärer, de här båda djuren och. Ja, nästan varandras motsatser här också. De interagerar sinsemellan på sitt speciella vis och ja, här blir det ju krydda på filmen så att det heter Duga. för Vi har ju den väldigt väldigt beskyddande monkey apan här som ...har fått i uppgift av att guida Kubo på hans resa. Och, och ja, denna apan är ju väldigt misstänksam mot allt och alla. Verkar inte ha någon som helst sinne för humor utan är gravallvarlig hela tiden- och skyr inga medel för att eh, beskydda Kubo från omvärlden här. Väldigt barsk och, och bitter. Och, eh, en riktig ragata verkade det som till en början <laughs> åtminstone den här eh, apan. Och, ja, jag tycker att eh, det, det är en väldigt svår figur att eh, börja tycka eh, om överhuvudtaget. Åtminstone till en början men... Monkey växer här tycker jag. Hon växer långsamt men eh, hon blir... Mer och mer tilltalande ju längre filmen går här och nog grabbar hon tag i ens hjärta till slut också när eh, tiden har gått och man har fått spendera så mycket tid med Monkey att de, de goda mjukare kvaliteterna börjar träda fram i henne också där så eh, det, då blir hon lite av en favorit trots allt. Jo, men saken är att hon är en beskyddare. Hon ska se till att Kubo överlever och klarar sitt uppdrag. Men han måste ju faktiskt leva på ett bra sätt också. Han måste äta rätt, han måste sova och vila och så vidare och så vidare. Så jag skulle vilja kalla det för moderliga kvaliteter som den här figuren har. Och... Mm. En roll är inte alltid en tacksam roll. Det är att vara den som säger ifrån när man gör fel som, som tar till orden när någonting måste göras och så vidare. I många fall är den en otacksam roll men i långa loppet så, så får man ju en, en enorm kärlek till en person som har den inställningen till en som vill en väl och jag tror att vill känna apan lite så som Kubo själv gör. Till en början då är hon bara jobbig. Åh, varför måste vi det här? Åh, varför mm. si? Åh, varför så? Men ju längre tiden går och ju mer vi ser hur mycket den bryr sig om Kubo så... Så smälter vi och det, det blir en mycket trevligare situation där. Och det, det är snyggt porträtterat, främst med figuren naturligtvis som är jättehärligt animerad. Men jag måste säga att Charlize Theron som spelar den här figuren gör, gör ett riktigt bra jobb att ge henne nyans. Ja oh, men visst gör hon det alltså. Charlize kan vara vass, hon kan vara eh, riktigt elak i rösten emellanåt. Hon kan dessutom vara, vara, vara svag och mjuk. där Hon har många kvaliteter som hon tillför Monkey här och jag, jag tycker att det, det fungerar på alla plan faktiskt. Och med ett sånt här stort namn så kan det lätt bli att, att rösten liksom den står ut lite för mycket att det bara blir en, en, en kändisröst av det hela men mm. Charlize Theron hon smälter in i apan här och de blir till ett, man tänker inte på att det är hennes röst som är där och det var någonting som jag verkligen tyckte var, var härligt att det, att det har blivit en sån harmoni mellan röstgårdespelare och, och karaktären här så ja, det applåder och visslingar här också tycker jag. Definitivt ja. Och jag måste säga det samma om hennes raka motsats, skalbaggen här. Och det ska tilläggas att han är ju inte en skalbagge på så sätt. Han är ju en, en samurajkrigare som har en förbannelse över sig som har gjort att han är en, en slags skalbagge-männusch-hybrid på något sätt. Det, det ser väldigt, väldigt läckert ut i alla fall måste jag säga. Det är en häftig design och den här killen, han är smått förvirrad. Det, det är någonting i förbannelsen som gör att han, han har inte mycket till minne, han har inte mycket till förstånd. Han är godhjärtad, han är skicklig, han är en bra krigare, definitivt. Men det är ändå någonting där som har gått i sönder, får man väl säga. Men han är ju gängets muskler. Han är ju den som ska vara den som försvarar gänget mot alla faror som dyker upp. Nu är ju inte apan särskilt sen att äh, rycka in hon också. Men, men vi har ju en krigare på vår sida. Och äh, det är väl inte utan att man får säga att äh, skalbaggen är comic relief character. Den som vi ska skratta åt. Den roliga figuren här. Och... Det, det är faktiskt en intressant kontrast med den, med den stora Drasuten som inte riktigt vet vad han håller på med. Har en, en hel del kufiska kommentarer och är mm. nästan på en, en bananivå själv. Ja, det, det är faktiskt lite oförligt att se det här. Men det, det är roligt med en, en samurai-clown av det här slaget. Det, det, det blir en kontrast i sig själv och ja, även om hans... Humoristiska upptåg kan vara det som gör att det skär sig lite mer i filmen för min del så är det ändå en som bombastisk och härlig person att uppleva att man ändå smälter för den här figuren också man har det, det hedersamma i, i krigaren här och viljan att göra det rätta men samtidigt har han inget minne av vem han är, var han kommer ifrån nästan precis som Kubo också här. Så eh, han är han är tom, han är ett skal, han är ett exoskelett som eh, är helt tomt inuti där. Det är Ja, detta skapar ju både drama och komik samtidigt och den här tragikomiska figuren, den, den, den passar väl in i filmen här tycker jag. för Kobo, det är ju en film som drar mycket åt det, det mörka hållet emellanåt. Man räds inte att, att gå till mer skrämmande nivåer samtidigt som man naturligtvis skojar till det en hel del emellanåt. Och Beetle, det, det blir ju som en, en liten sammanfattning i miniatyr av hela filmen här också. Av allt som... –som filmen egentligen behandlar också. Så eh, den här eh, nobla samurajen utan minne– –med förbannelsen som vill göra det rätta– –men inte riktigt vet hur han ska göra det. Det, eh, det blir en, en så en bra följeslagare till gänget här– –att eh, jag inte kunde motstå det. och Rent visuellt var det ju någonting att se också– med hur de har konstruerat eh, hans utseende- efter samurai-kostymeringen, eh, hur den traditionellt ser ut. Så det är en spännande upplevelse. Men nu går vi in lite väl på, mycket på det visuella kanske. <laughs> eh, men eh, ja, jag tycker att det, det här fungerar riktigt bra i filmen. Och Matthew McConaughey som gör rösten till Beetle här- Han eh, är, är, ja, han är en röst som kanske mer eh, gör sig påmind att hej, det här är jag som gör en röst här men det, det, det är ändå så mycket känsla i, i sättet som eh, hej levererar sina repliker här att det, det kändes helt okej okay här också. Det är inte samma harmoni som med Charlie Theron och, och Monkey där, men jag tycker ändå det, det är en, en härlig skådespelarprestation som han framför här. Definitivt, ja. Vi, vi är ju annars vana vid att se McConaughey som cowboyen eller den, den bistra mannen som liksom har en hård blick. Så det är väldigt kul att se honom i en roll där han är mer komisk, där han får... Mm tramsa runt lite mer och ha underfundiga kommentarer och liknande och jag måste säga att han gör det riktigt bra sedan är ju skalbaggen också byggd på en, en väldigt traditionell rollfigur i japansk folkberättelse med samurajen som har förlorat äran och ger sig av ut på ett nytt uppdrag, inte bara för att hjälpa den som han följer med utan också för att försöka återställa sin egen ära och det återstår mm och finns ju här även om man har gjort figuren från en tragisk figur till en tragikomisk. Och där kan det ju naturligtvis skarva lite grann mot den japanska kulturen som man lånar ifrån. Men samtidigt så är det ju det vi gärna gör med den här typen av figurer i väst. Så att det är ju här som det, det blir en hybrid och... Jag kan förstå om folk inte gillar det just därför att det, det är någonting som tas väldigt allvarligt i japansk folktro och historia och sagoberättande. Men i väst så, ja, då, då är det så här man brukar göra det istället och det, det, blir en, det blir en smaksak helt enkelt. Men att påstå något annat än att ähm, Matthew McConaughey har gjort en, en bra prestation, det, det kan jag inte säga för det, det är solklart från början till slut. Ja, jag ja. får faktiskt känslan emellanåt att han försöker eh, imitera George Clooney i, i eh, sättet som han, han gör rösten till Beatles. För ibland så kändes det som att eh, det var Clooney som eh, stod i, i rustningen här och levererade replikerna. Just sättet han för fram och, och betonar stavelserna på så eh, gick tankarna direkt till, till Clooney istället och bara det gjorde mig lite, lite smått förvirrad men, men samtidigt väldigt road så eh, bara i det avseendet så, så var det underhållande att uppleva den här rollfiguren. Det var faktiskt någonting jag inte tänkte på men, men det kommer att bli kul att se den här igen med det åtanke för nu, nu ska jag se vad det var du menar egentligen. Men, men vi är rörande överens om att det är bra huvudroller i den här filmen med bra skådespelare. Tumme upp helt enkelt, vi likar. Och detsamma gäller egentligen skurkarna här, eller motståndet, eller hur vi ska kalla det, för... Här kan vi inte säga mycket därför att minsta lilla utandning skulle vara en enorm spoiler. Men samtidigt vill vi ge en liten eloge till skådespelarna bakom de här prestationerna. För det är, det är mäktigt på många sätt och vis. Det går från att vara läskigt till riktigt obehagligt till, till lite småmysigt faktiskt. Det, det, är en, det är en spännande blandning som är väldigt lika och... Jag njuter verkligen när jag ser det. Så en, en stor lov till Rap Finis och eh, Rooney Mara som, som spelar de här rollerna för. Eh, de har gjort en, en fantastisk prestation. Ja, det, det är väldigt, väldigt spännande skurkar här ur eh, olika perspektiv. Eh, Rooney Mara's eh, karaktär eller karaktärer, eh, de är som hämtade ur en japansk skräckfilm nästan så här spöksaga och är väldigt hotfulla och skräckenjagande nästan och eh, den känslan tyckte jag var stört skön här så fort eh, de här båda figurerna trädde in i, i sagan och Ja, detsamma gäller egentligen den stora skurken som Ray Fines porträtterar här. Och ja, det är en sån finess där också som jag verkligen uppskattar. Och att det inte är kanske den mest urtypen av en skurk som man får fram här. Utan som har lite nyanser i sig också som ja, gör inte det kanske det finns någonting förmildrande i, eh, i det hela beroende på hur man ser på det kanske, men ja, här är väl ändå det jag skulle vilja se mer av egentligen just etableringen av, eh, av fienderna i Kubo och, och väva in dem mer i berättelsen, etablera relationer med de andra karaktärerna lite mer. Det hade tillfört väldigt mycket till, till min filmupplevelse. Ja, vi, vi lär ju känna dem på så sätt att de omtalas ju genom hela filmen. De är ju figurer som figurerar i sagorna som Kubo återberättar. Men det är väl just det som är grejen, det är sagor. Vi vet inte hur mycket av det som är sant, vad av det som är sant, vad är det överdrivet, vad är inte överdrivet och så vidare. Och det gör ju att... Man inte riktigt vet och helt plötsligt är de där och då förväntas man i stort sett redan veta vilka de är där för att det har vi ju redan berättat. Ja, jo, men show don't tell brukar man ju säga och jag förstår vad man försöker göra här, absolut, men... Det är det jag menar om att filmen hade mått bra av um, 10-15 minuter till. Att man hade kanske fått en chans att, att etablera skurkarna lite bättre. Att få motståndet att kännas lite mer levande än att... Mm. Det bara blir fiender som dyker upp och så direkt blir det en kamp på liv och död. Jag hade velat se någonting där det var lite mer ordutbyte. Där de pratade mer och där var en hetsig dialog och liknande innan det togs till svärd och liknande. Men nu, nu blev det ganska så rakt på. Det fungerar, det är inget fel och röstskådespelarna gör ju att det fungerar utmärkt. Men, men det hade funnits utrymme för någonting lite till. Ja, när det närmar sig slutet så, så finns det mer kött man egentligen vill ha på bena där lite grann ja, jag. håller med om att det definitivt fungerar med det vi får serverat här. Men ja, för att verkligen känna det extra för att verkligen etablera en relation till eh, den, den undare sidan så jag hade det inte skadat och precis som du säger, med lite dialog och eh, lugnare sekvenser mellan de olika sidorna få fram och etablera eh, samhörigheten och eh, ja, skillnaderna i, i deras förhållningssätt det, ja, det hade kunnat göra filmen bättre och stärka banden men eh, jag tycker ändå att eh, med det som levereras här så, så får man i alla fall en, en, en bra känsla av vad det här är för figurer. Så eh, jag vill inte direkt klandra filmen för det val de har gjort här. När det val de har gjort fungerar, det, det är bara rena önskemål om att expandera upplevelsen helt enkelt. Mm. Och innan vi lämnar rollfigurerna, för vi har nog inte så mycket mer vi kan säga om dem egentligen. Så, så vill jag bara lägga till en liten detalj som jag tyckte var helt fantastisk. Och det var att när Kubo är inne och Sago berättar i byn. Och man hör reaktion från de olika byborna. Så var där en röst som verkligen gjorde sig påmind. Och jag tänkte, men vänta nu. Kan det vara han? Det var ju hans typiska... Oh my, som man hörde där. Och visst, George Takei gör en gästroll i den här filmen. Han har ett par repliker, han dyker upp på ett par ställen och jag måste säga att även om han inte är någon, någon större roll i filmen, jösses vad han var välkommen. <laughs> ja, det har väl alltid ditt läge där ni gäller hur? Men eh, han är ju en en, en en sån skärmig gubbe att man inte kan eh, tycka illa om honom här. Och eh, detsamma gäller ju här också. Hans när närvaro och hans Demma livar ju upp eh, den tråkigaste tillställning och ja, här, här får han ju en kort stund att briljera grann på så eh, ja, det var ett mysigt litet inhopp i den här filmen och ja, lite mer eh, japanskt i, i Kubo, det, det skadar aldrig tycker jag. Definitivt inte och det kändes lite som att han gav sin tumme upp till den här filmen också, det gav innehållet Lite mer cred om vi säger så. Jag, jag tror inte att han hade velat vara involverad i ett filmprojekt som pratar om Asien där de på något sätt skulle vara respektlösa. Den uppfattningen jag har av George Takei är att han tar såna saker på enormt allvar och har han gett sitt medtycke det säger rätt mycket. Och i och med att vi ändå pratar om att ge samtycke till det visuella och intryck och liknande så är det väl hög tid att prata om det visuella i den här filmen och vad annat kan jag säga än att det är ett mästerverk så sanslöst vacker den här filmen är. De har lyckats fånga estetiken utav Asien och asiatisk film, men ändå gett den där lilla extra twisten som är Laika och deras stil. De här två uttrycken gifter sig väldigt snyggt med varandra och det känns ja, det känns helt rätt. Det enda som jag skulle kunna påpeka det är att kameravinklar och liknande känns väldigt västerländska jämfört med hur en asiatisk filmmakare skulle ha gjort. Men när det gäller dockorna, när det gäller miljöerna och allting annat så, så känns det helt korrekt. Hade de gjort filmen hade det nog bara varit vinklarna som var annorlunda. Ja, det, det kan stämma att det, det är lite i, i kamerarbetet som, som skiljer sig där. Ja, det är sant. Men alltså... Ja, rent visuellt så får man ju säga ja en, en riktig munsbit här. Det, det måste man ju säga. Det här är ett riktigt, riktigt hantverk som överträffar sig själv hela tiden tycker jag. Emellanåt känns det här som en film som drar tankarna till traditionella japanska konstverk emellanåt. Så man, man ser var de har hittat eh, inspirationen för de här scenerna mm. eh, och varför de har beslutat sig för att eh, iscensätta dem på, på ett visst sätt. Och, ja, det, det känns eh, väldigt, väldigt genomtänkt hela vägen här och... Man har ju en sån känsla för detaljer här också. Man bemödar sig med att göra allting perfekt in i de minsta, minsta skrymslen och vrår som visas på, på bilden här. Och det görs ju ja det, Utan att man kan klaga på någonting man får se här egentligen. Allting är så bländade vackert. Karaktärerna är väldigt bra utformade. De fyller sitt syfte. De har sin egna stil och de känns verkliga på något sätt. Bakgrunderna är är bedårande och titta på, de kan verkligen förföra en och nästan få en att tappa fokus på personerna som är i rutan där. och det är ett sånt djup de har i bilderna här också att det är riktigt, riktigt imponerande det som jag tänkte på när jag såg Cuba under the two strings här, det är att den här dock-filmen har blivit betydligt mer digital än vad likas tidigare filmer har varit. De har tagit ännu ett steg och fört ännu mer digital animering in i det hela, digital efterarbetning och verkligen skapat en, en fusion i den här filmen mellan det traditionella och det moderna. Och det är någonting som jag kan störa mig på och som kan göra att det skär sig lite i filmupplevelsen men här... Ja, även om jag är en stor fan av dockfilmer och gärna skulle sett den här filmen enbart traditionellt animerad. Så får jag ändå säga att sättet de har blandat animationstekniker på här eh, och den efterarbetning som eh, har gjorts det är eh, helt klanderfritt här. Eh, det finns inga skarvar här alltså. Det, allting smälter ihop så underbart väl här att eh, jag inte riktigt förstår hur de har gått i väg att, för att få det här resultatet. Ja, de har ju hittat en estetisk stil på det analoga och det digitala som verkligen smält smälter samman och du ser... Ja, inte vad skavarna är, det, det är enstaka tillfällen då det går att göra eller där man kan gissa sig till vad som är vad och så vidare. Och det är kanske inte så konstigt. Men, men rent tekniskt så sjunker alltihop väldigt väl och blir en, en välfungerande helhet. Och det var ju någonting som jag klagade på när vi tittade på Paranorman som är en av de tidigare filmerna som de gjorde. Och där tyckte jag att de, de hade för stora skarvar mellan det digitala efterarbetet och dockorna och miljöerna. Här har man verkligen överbyggt det och det finns nästan ingenting att klaga på egentligen. Ja, det är väl om man vill vara puritan och vill att dockfilm ska bara vara dockfilm och det ska bara innehålla de effekterna som du kan skapa med medlen just där framför kameran. Och visst. Det är en legitim åsikt faktiskt att ha men jag, jag är helt okej okay med att man gör digital efterproduktion och fixar till saker och ting för i det här fallet så visar de att vi vet vad vi håller på med. Vi vill inte döda det analoga alldeles för mycket men vi kan lyfta det till en ny nivå om vi lägger till de här effekterna och det fungerar. Samma sak gäller, precis som du sa, designen på figurer och liknande. Det, det är väldigt charmiga figurer vi ser i den här. Både bybo, monster, hjältar och fiender. Allting känns bara så rätt och har den här perfekta blandningen av österländsk kultur och likas egen stil. För... Det råder ju inget tvivel om vem som har designat de här figurerna. De har ju den tydliga likastämpeln, stämpeln Men samtidigt känns de bara så rätt i den miljön de är det är så välgjort att jag ähm, jag får nästan en liten nerdgasm när jag sitter och tittar på det och att säga att animationen är toppklass, det är nästan en underdrift, för jag glömmer bort att det är dock film jag sitter och tittar på det blir så fruktansvärt snyggt, så fruktansvärt välgjort, att det bara är i, i vissa scener där de kanske rör sig lite ryckigare än andra där jag kommer ihåg att, ja just det det här är ju faktiskt dockor jag sitter och tittar på, oj vad de är skickliga med att få det här att fungera men det här är ju Laikas expertis så um, att säga att Lika gör bra dockanimationer det är lite som att säga att vatten är vått ja eller hur det här är ju en studio som, som kan sina saker och som ja, går hästlängder i utvecklingen mellan uh, varje film som de gör och uh, Ja här är det nästan så att man, man vill ha det lite ryckigare så att man, man faktiskt kan se att det är docker så att man, man, man får den här känslan av dockfilm. För nu, nu flyter det nästan för bra i animationen här. Jag vill nästan uh, sitta och titta på, på animeringen för att kunna uppskatta den. Betydligt mer än vad jag gör annars för jag fick nästan gå tillbaka i kubo och bara titta på, eh, på bilderna och fokusera enbart på hur det är animerat för att, för att se att ja, det, det, här är ju, det här är ju extremt. Hur, hur kan de lyckas så här väl med, med karaktärerna? det är ja, det, det, det, det finns. Ingen direkt klyfta mellan datoranimering och stop motion animering här längre. Det, allting ser så, så perfekt ut på, på båda lägren nästan. Och det, det, jag, jag, jag är så förbluffad, jag tappar orden här för hur Laika kan ha producerat en sån här film med det här vackra som finns i varenda bildruta med flödet i rörelsemönstren som de har här. Ja, det är, det, det, det är nästan läskigt att se att man kan producera någonting som är så, så fulländat. Men ja, hur ska, hur ska Laika kunna gå härifrån egentligen? Kan det hela bli bättre? Men ja, blir det en ny film så ska du se att de har lärt sig att göra någonting ännu bättre så att det blir en ännu snittigare animering här. Men ja, jag är extremt, extremt imponerad över det visuella här. Det, det här är, är animation utan dess like. Ja, jag hoppas ju sannoliken på att det kommer fler lika filmer, den saken är säker men vi, vi får ju se vad framtiden har helt enkelt och jag är säker på att de kan hitta något sätt att utveckla det vidare på, för vi, vi tyckte att det var fantastiskt redan när vi tittade på Coraline och, och det fanns väl inget sätt att utveckla det här men de utvecklade till Paranorman och sedan utvecklade de det ännu mer till Box Trolls och de har utvecklat det ännu mer till Kubo så mm. att äm, den här studien har många trick i ärmen, och jag, jag är så imponerad och glad över det. Och det är väl egentligen så vi får sammanfatta det visuella här. Jag är imponerad på alla de rätta sätten. Den är väl klippt, den är välgjord den är välbearbetad och även om jag hade velat ha lite fler scener här och där så kan jag inte säga annat än att det visuella fungerar alldeles utmärkt. Det är en vacker upplevelse. Och precis som i Boxtroll så får man ju en liten antiden till hur animationen går till i eftertexterna eller när mm. filmen är slut. För då återbesöker vi ju ett monster som våra hjältar möter och um, hur det för liv framför kameran. Och sånt tycker jag är är jättemysigt att få se därför att nu är vi färdiga med filmen så nu gör det ingenting om man får kika lite bakom scenen vad är det är som händer och ja det presenteras på ett riktigt charmigt sätt. Jag hade gärna sett mer om hur de här filmerna hade producerats så jag, jag kommer nog att, att leta och se om jag kan hitta lite bakommaterial. material. Det, det kommer jag att njuta utav. den saken är säker. Ja alltså det är på sin plats att, att ha sådana segment i slutet av en Laika-film alltså så att man, man får sig en, en snabb inblick i det enorma arbete som ligger bakom här. Bara den scenen som presenteras där, hur lång tid kan den ha tagit att, att få fram? Uh, det, det är ju ett sådant enormt förarbete i designen, i genomförandet, i filmningen och efterarbetet sedan. Det, är, uh, det, det här är ju ingenting för uh, lata individer i alla fall <laughs> det här med stop motion animering utan man måste uh, verkligen ha huvud på skaff, vara... Engagerad i det man gör. Och ha ett extremt öga för detaljer. Och vara pet noga i allt. Och jag tycker att när man bara får den här snabba blicken in bakom kulisserna. Så kan det nog gå upp ett ljus för många tittare. Att åh är det så här de har gjort. Och, och sedan skapas nog ett par nya animerade i, i framtiden när man får se att åh, kan man göra någonting på det här viset, vad spännande jag måste lära mig mer om det hela så ja, jag, jag, jag tror att eh, stop motion animeringen den, den kommer att få, få lite nya talanger i framtiden Ja, jag vet ju själv hur det känns för under högskolan så gick jag en workshop bara för att prova på hur det var att stop motion animera. Och det är sanslöst roligt att göra, det måste jag säga. Men det tar en fruktansvärd massa tid och det kräver både mycket arbete innan, under och efter. Så du har helt rätt, det är ju inte någonting man ska ta sig an om man är av det latare slaget. Men... Eh, Ja, det, det tar sin tid men det är verkligen värt slutresultatet. För när man ser sina figurer få liv på skärmen. Då, då känner man att man har åstadkommit någonting. Mm. Men det är väl hög tid för oss att sluta att nerdgasma här borta nu. Och faktiskt ta och fokusera på det vi har framför oss. För det är hög tid att vi tar och summerar Kubo and the two strings. Så ja, Paavo, vad, vad är ditt slutresultat här? Är du nöjd? Eller är du nöjd? Ja, eh, jag, jag är lite kluven inför de båda valen här vilken jag kommer att välja. Eh, men jag ska försöka sammanfatta mina tankar här lite grann. Och eh, ja, jag måste ju ändå säga att jag, jag var lite orolig för hur Lika skulle tackla just en österländsk saga av det här slaget men eh, lyckligtvis kunde jag konstatera att det har lyckats brygga den kulturella klyftan riktigt väl överlag här eh, Kubo känns japansk i berättandet och det är teman som tas upp i filmen så eh, så pass att jag, jag började tycka att, att japanska borde vara språket för filmen och, Laika gör ett bra jobb med att iscensätta denna hjältesaga på ett övertygande sätt. Man, man sveps direkt med i handlingen och även om man snabbt kan gissa sig till vart historien är på väg så, så engagerar man sig i, i denna berättelsen. Och Laikas hantverksskicklighet är som vanligt på topp och man levererar en film ja, full av hjärtat. Och, och lekfullhet. Men även en hel del mörker. Kubo and the two strings skär sig kanske något eh, just eh, i det västerländska och österländska sättet att göra film. Och ja, det är egentligen ingenting som, som stör här tycker jag. Det är mer någonting man, man kan lägga märke till. Men eh, överlag så är det alltså en homogen blandning här som spelar väl med varandra. Och det, det uppskattar jag verkligen här. Annars så finner jag inte någonting direkt och klaga på i, i Kubo. Det är en välberättad film som ja, i jämförelse med Likas andra Alster kanske riktar sig till en något äldre publik. Det här är kanske inte en riktigt lika familjevänlig historia och ja, den är kanske inte lika skojfrisk som deras tidigare filmer heller. Kubo går en, en mer allvarlig väg. Och det tycker jag inte är ett felsteg här. Det, det känns bara helt rätt. Men med det sagt så, så finns det ju så mycket humor och värme och hjärta här också. Och ja, De olika känslorna de går så väl in i vartannat. Att resultatet känns helt rätt. I, i mina ögon i alla fall. Detta är väl dock... Den Laika-film som är minst lättillgänglig- för den mer sporadiska filmtittaren kanske. Eh, genom att ta sig an en asiatisk berättarkultur- så har Laika tydligen alienerat många västerländska tittare. Jag skulle inte vilja säga att det finns mycket till kulturklyfta här- men den är uppenbarligen tillräcklig för att tittare- inte skulle vilja ta till sig denna film- och detta är synd och skam för rent kvalitetsmässigt är det här bland det bästa som Laika har presenterat och bland det bästa jag har sett i animering på mycket länge. Oavsett om man är bevandrad i japansk kultur eller inte så tycker jag att man bör titta närmare på Cuba and The Two Strings. Det är en högkvalitativ film. Det, den är full av äventyr, magi och magnifik animering. Även om det digitala smyger sig in väldigt mycket i denna dockfilm. Så, så smälter de båda världarna så väl samman. Ja, Och, och Kubo and the Two Strings. De, det är en film som... Höjer ribban ännu en gång för vad den här studion kan producera. Och ja, jag ser med spänning fram emot nästa alster. Ett alster vi verkligen hoppas kommer att komma. För mm. som nämnt, vi är väldigt förtjusta i lika Vi är väldigt förtjusta i deras filmer. Men vi försöker ju titta på dem och ge dem en, en ärlig chans men... Att inte ha för mycket rosa glasögon på oss. Men trots det så kan jag inte säga något annat än att Kubo and the Two Strings är en fenomenal film. Jag njuter från början till slut. Jag hade ju definitivt velat ha lite mer och ha ett par extra minuter av berättelse att bita tag i. Men det som finns här, det känns bara så otroligt gediget och välgjort att jag... Jag är så nöjd och mår så gott. Det betyder inte att filmen inte är felfri där är här och där som man skulle kunna gnälla om men jag tycker på det hela taget att manuset är tillräckligt välskrivet, humorn är tillräckligt rolig och prestationerna är så solklara att de små bristerna, de är inte värda att klaga och gnälla allt för mycket om. Det visuella är så starkt dessutom att man sveps med in i den här världen och den känns nästan kusligt verklig med tanke på att det är dock film vi ändå pratar om. Det här är en sanslöst, fin, vacker och otroligt välgjord film som jag verkligen vill rekommendera alla att se just därför att den har så många fina kvaliteter som jag skulle vilja se mer utav i film i allmänhet. Och det smärtar väldigt att folk inte valde att titta på den här. Därför uppmuntrar jag alla som inte har sett Kubo and the Two Strings. Se den, ge den den chansen. Är den jätteoriginell? Kanske inte. Innehåller den historieelement vi redan har sett i andra filmer? Ja, visst, det gör den. Det är en väldigt klassisk historia och resa och på identitet här. Och det behöver inte betyda att det är dåligt. Tvärtom, de har tagit någonting som många är väldigt välbekanta med och har lyft det till en helt ny nivå med element som vi inte alltid ser i västerländsk film. Se, jag upprepar. Har du inte sett den? Se den. Har du sett den? Se den igen. Det kommer jag att göra. Och jag misstänker att det kommer att bli minst lika underhållande och vackert en andra gång. Jag ser den och ser den igen. Och hur den, streama den. Se till att stötta en. Produktion som den här. Som håller en så hög kvalitet och har så mycket hjärta bakom sig. Se till och, och stötta likea, så att vi får se fler filmer av dem i framtiden snälla. Ja, det känns hemskt att en studio som producerar sån här kvalitet ska gå lite på knäna när det är andra studios som producerar animerade filmer av lite mer tveksam kvalitet kommer undan med betydligt större publiksiffror och inkomster. Det, det känns fel helt enkelt. Men, men, vad gör? Vi kan bara rekommendera den och hoppas på det bästa. Ja, jag hoppas er allt möjligt och... Eh... Ja, jag hoppas att, att Laika fortsätter att satsa på det de håller på med för eh, det, det, det finns ingen jämlik. ingen som kan göra film som de gör så de, de har ju verkligen hittat en nisch och jag bara hoppas att den här nischen hittar sin publik också. Det hoppas vi bägge två och att den publiken fortsätter att växa. Men med det sagt så är det hög tid för oss att blicka framåt- för nu har vi ny film i görningen. Men vi stannar kvar lite på fantasi och sagotemat- även om vi hoppar rakt över till det västerländska nu- för nu blir det väldigt, väldigt engelskt igen- även om det blir eh, många tydliga influenser från Amerika också- för nu är det kultfenomen från en brittisk författare- men en ny tappning med nya figurer och en helt ny situation. Ja, lite av en, en spin-off blir det av eh, en välkänt slag med... Ja, ett äventyr som eh, vi har följt i många herrans år och som man vill fortsätta att berätta. Men på ett annat vis med andra karaktärer och... Ja, jag kan förstå att man inte vill släppa taget om en serie som den här som har blivit så omåttligt populär och genererat så mycket pengar. Så visst, det låter lite spännande att bege sig tillbaka i den här filmvärlden igen men... Ja, jag är desto mindre säker på vad det är jag kommer att få uppleva och vad det är för för kvalitet på berättandet här heller det, det känns lite skakigt det jag har sett att det inte riktigt kommer att bli riktigt samma film som de föregående och jag kanske inte hålla riktigt samma skärmkvalitet kvalitet och engagemang vid liv som ja, jag, jag, jag, jag känner mig lite kluven här men å andra sidan var jag ju kluven inför dagens film också, hur lika skulle hantera Japan men ja, hur ska det gå när magin kommer till USA, kommer det här att fungera eller kommer det att ebba ut och bara bli ja, mjäkigt här jag, jag, jag vet inte vad som kommer att hända Ja, det är ju den stora frågan, därför att Ursprungsserien som den här är en spin-off på är ju ett passionsprojekt hos en författare som senare har gjorts till en filmserie och det betyder ju att det har funnits en viss kärlek där och ett visst engagemang där och... Med tanke på vilken kassakor som den här har blivit så förstår jag att de inte vill sluta att mjölka den. Men när originalhistorierna är slut, ja då får man ju spinna vidare på någonting annat. Och jag är rädd att det här kommer att vara en ganska cynisk produktion som bara är gjord för att imponera på tittare samtidigt som den försöker klämma ut så mycket pengar som möjligt. Att det blir en, att det blir en maräng helt enkelt. Den ser stor och imponerande ut- men i slutändan så kan den bli ganska platt och innehållslös. Det är mina misstankar, jag vet inte. Men jag är nervös för att så här skulle kunna vara fallet. Men jag hoppas ju naturligtvis på det motsatta. Ja, man kan mycket väl bli positivt överraskad här. Men eh, jag är rädd för att eh, cyniken inom mig också eh, slår på varningstrumman för eh, fulla muggar här inför den här rullen. Men... Eh, Ja, jag tror inte att det, det, det kommer att bli en total kollaps ändå. Men jag tror att det, det finns magi nog kvar i den här filmen så att det, det finns något att uppskatta i alla fall. Ja, vi får väl hoppas att det finns tillräckligt mycket magi och charm här för att göra det till en, till en riktigt angenäm upplevelse. Men för att vara på den säkra sidan är det väl bäst att vi grabbar tag i våra trollstavar så att vi är redo att möta alla möjliga monster och kreatur som väntar på oss där ute. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Aling och jag heter Pavlo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.